Vă propunem spre audiție emisiunea politică, săptămâna politică analizată de Petru Bogatu și Nicolae Negru. A fost o săptămână foarte fierbinte, abia reveniți din vacanță, politicienii noștri au pornit campania electorală fără să treacă prin Parlament. Duminica trecută, după cum știți, a avut loc în piața Mare Dunării naționale, o manifestație a Partidului Liberal Democrat, un raport al PDM-ului în fața alegătorilor. A fost o piață plină. Alții zic că nu. Vom vedea, vom discuta la această temă tot în această săptămână liderii Partidului Democrat, domnul Lupu și domnul Dumitru Deacov, președintele de onoare al Partidului Democrat au fost la București, s-au întâlnit cu liderul PSD cu și premierul României Victor Ponta. Ce, la ce înțelegere au ajuns, ce ar putea urma după aceasta vom, vom vedea. Am spus despre campania electorală, toată lumea Prezis, toți analiștii, toți comentatorii au prezis o campanie uh, foarte grea, încrâncenată, înverșunată, dar mi se pare că realitatea depășește așteptările, uh, murdăria uh, care a început să se reverse din anumite surse, mi se pare că uh, întrece orice măsură liderul PDM ului -ul Vlad Filat pare să fie țânta unei campanii de care mi se pare noi, că nu unei, unei noi campanii de care mi se pare nu am mai văzut noi aici în Republica Moldova, au fost diferite campanii, dar mi se pare că niciun politician nu a fost atât de atacat am numărat vreo tuzină de, de blogeri aproape zilnic sau cu periodicitate foarte deasă scriu împotriva lui Vlad Filat, orice mișcare și pozitivă și negativă este imediat taxată, de data asta a ieșit la rampă un membru al PLDM, un președinte al Comisiei Parlamentare, domnul Ioniță, a făcut o declarație foarte, să zicem așa, gravă. O acuzație foarte gravă la adresa liderului PLDM. Va trebui să vedem ce se ascunde în spatele acestei declarații. Domnul Filat a negat categoric spusele domnului Ioaniță și a spus că. Domnul Ioniță nu se mai bucură de încrederea politică, de către susținerea politică a Partidului Liberal Democrat și uh, ieșirea lui, uh, declarațiile sale sunt legate cu această pierdere a încrederii. Uh, Partidul Liberal mâine se întrunește în Congres, era vorba de alegerea președintelui, era vorba de alegerea noi conducere a partidului dacă să ne conducem de declarațiile lui Mihai Gimpu s-ar putea ca conducerea să rămână cea veche nu, nu cea nouă în această săptămână Uniunea Europeană în mod surprinzător a anunțat noi sancțiuni, surprinzători pentru Rusia, noi sancțiuni împotriva Rusiei, foarte, foarte aspri de, de data asta și aceste sancțiuni l-au mirat pe domnul Putin, fiindcă în contextul acelui armistițiu încheiat la Minsk, dintre forțele, așa zis, separatiste și autoritățile de la Chiev se părea că aceste sancțiuni nu vor fi, deși au fost fuseserii anunțate, dar nu vor fi puse în aplicare. Și Iată se, că? se credea că vor fi amânate. Da, și parcă are, a existat o oricare amânare, dar până la urmă Europa s-a răzgătit. nu a fost o atâta o amânare cât o discuție care s-a prelungit mai mult pentru că nu s-au putut pune de acord, toate Bine, dar chiar se vorbea de, de o anumită amânare, se vorbea de o amânare da, erau care să da, vadă cum vor evolua lucrurile, dacă va fi respectat armistițiul sau nu, iată că armistițiu nu este respectat, s și început lupte, azi de exemplu se vorbea despre lupte foarte grele la aeroportul din Donetsk. Rusia, care, conform declarațiilor lui Poroșenco, președintele Ucrainei, a început să-și retragă trupele din, de, pe, de, de pe teritoriul Ucrainei, nu a încetat acest proces. Se observă iarăși o circulație inversă din Rusia în Ucraina a așa ziselor voluntari, a mercenari. Nu știm. Încotro merge, merg lucrurile, dar vom încerca să clarificăm împreună cu, cu Pietru. Da, ce ce iarăși este important, Republica Moldova a încheiat un acord de comerț liber cu Turcia. În Europa se extinde. Da, Europa de... se extinde. Și 6, dincolo mii. de Bosfor și Dardanel, da, prin dincolo de, Republica Moldova. Dincolo de Bosfor și Dardanel. Nu, e adevărat că Turcia are... Da, încheiat da. acord de A glumă, cu, da. cu Uniunea Europeană, dar ai dreptate în sensul că acest spațiu se mărește pentru noi, pentru noi, da. noi da. Interesant că Rusia tace de data asta, Pe, parcă nu pentru, deranjează. Pentru noi, Turcia e o țară europeană. Deci, da, da, da, dar e interesant că acest acord nu deranjează uh, Moscova, deși uh, vizează undeva șase de uh, produse și industriale și alimentare. A, Turcia este o țară mare. Da, Turcia este o țară mare a, a fost în comerțului cu Republica Moldova în primele 10 țări. Deci, dacă pornim de la cifra de afaceri, Turcia întotdeauna s-a aflat în primele 10 țări în comerțul extern al Republicii Moldova. Și, și fiindcă vorbim de comerțul extern, Departamentul Național de Statistică a publicat niște cifre conform cărora exportul Republicii Moldova în Uniunea Europeană a depășit cifra de 50%, 52%, da. pe când în statele CSI, inclusiv Ucraina, e doar de 33%. Dacă mai scadem și ce, ce exportăm în Ucraina, deci e, e mult mai puțin exportul în uh, uh, CSI în, a, s -a redus sau în, în Rus, Rusia este mult mai S-a da, da. da. redus fo foarte mult, între timp, MIDU, Ministerul de, Interne, de Externe al Rusiei, a făcut o declarație nu tocmai, iarăși nu tocmai prietenoasă la adresa Republicii Moldova. A spus că nu asigură un cadru propici pentru soluționarea conflictului Transnistan deci într-un fel pune vina pe seama Republicii Moldova. și iarăși, în contextul evenimentelor din Ucraina va trebui să spunem că acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător dintre Ucraina și Uniunea Europeană va fi pus în aplicare peste un an, nu așa cum se spunea mai înainte din luna deci, noiembrie, peste un an ca să într-un fel să liniștească, să economizeze Rusia care are pretenții mari fără. Asta înseamnă că europene. Da. Mărfurile ucrainene, da. Păi nu, rămân în vigoare preferințele comerciale asimetrice într-un fel. Uh, privilegiul Ucrainei în comerțul cu Europa se menține. Ucrainei, în fond, este convenabilă această. Con situație. Convenabil pentru la această că piețele se deschid. Da, da. Ei, dar piața ucraineană rămâne Uniunea, la fel da. Piața Uniunii Europene rămâne deschisă Ucraina poate să exporte mărfuri fără taxe Netaxate la vamă în Uniunea Europeană Pe când Uniunea Europeană nu se bucură de această da, Adică rămâne de, la situația de până la Dar da, rămâne la situația de până la Până acestui acord de asociere și încă un detaliu, de data asta, din politica interne. Domnul Marc Caciuc, care se spune că ar fi ideologul Partidului Comuniștilor, a anunțat că se retrage din politică și în viitorii 50 de ani, cum s-a exprimat el. Nu se va mai asocia cu niciun politician din Republica Moldova Ar însemna că dezamăgirea lui față de Voronin este atât de mare Și asta faptului, de mare nevoie de ce în 50 faptului că Republica Moldova a fost vizitată De un deputat rus, de fapt din Ose Osetia care a încercat, așa scrie național cel puțin, care a încercat să îi împace pe disidenții comuniști, să împace cu Vladimir Voronin. Probabil nu s-a reușit această încercare. Vom vedea de ce nu s-a reușit și ce ar însemna această plecare a lui Caciuc. Dar vom începe, Pietru, totuși în ordine cronologică cu acest raport, cu această manifestație din Piața Marei Adunări Naționale. Pele zice că au venit 100 de mii, circa 100 de mii de oameni, poliția, dacă nu mă așa, -o zicea 90 de mii de oameni, iar unele, unele instituții de presă ziceau de 1000, de 4000 de, de oameni și cei ce m-am mirat de exemplu pe mine, dar ai scris și tu la tema asta, că puține uh, ziare, puține site-uri au reflectat ce s-a întâmplat cu adevărat, despre ce a fost vorba nu numai de pu puț național. puține instituții media de top, televiziuni de top au reflectat normal acest eveniment, pentru că poate în afară de Moldova 1, care într-adevăr într ultima vreme dovedește multă echidistanță și oglindește toate evenimentele partidilor, mod normal da, și de, uh, acțiunile pediștilor și a comuniștilor, apropo, uh, celelalte au dat dovadă de părtinire. Chiar ProTV-ul, care a avut un reportaj amplu, aș spune, a... Deci uh, au creat impresia au, că au îngerat uh, au creat remarcii impresia. ironice. Da, ironice și da. cuvinte care uh, în fond n-au ce căuta în știri. Uh, pentru că îi înduc o notă depreciativă. De exemplu, Uh, nu, nu mi-aduc aminte exact uh, deci cum a început această știre, dar uh, cam în felul să s-a exprimat uh, reporterul că liderul PDM s-a lăudat cu succesele. Sigur că într-o știre uh, această sintagmă este a, a, a, a absolut incalificabilă uh, și deci, e bine. bun, eu pot pot uh, să admite că a fost o gafă în text, dar și interviurile au părut prătinitoare, s-a da? creat impresia că în erau adresate doar oamenilor care abarnau pe ce lume se află în perimetru pe. Dar întotdeauna sunt oameni. Da. vezi că aici nu poți demonstra. Omul ăsta a venit. ca membru al PLD pur și simplu. Dar un reporter trebuie să caute. oameni diferiți și implicați, și mai puțin implicați. Deci, asta este. Au fost și televiziuni care. O, nu au filmat, au preluat imagini de la alții și au dat câteva secunde, da? Televiziune de top. În și fapt, cum explici tu asta? O, o, o, o întrebare și a doua întrebare, ce a fost totuși în Piața Mare Adunării Naționale? Cum ai fi scris tu Știrea despre acest eveniment În primul rând Acest meeting A arătat și alte lucruri decât Ceea ce a vrut să demonstreze meu, Asta vreau să spun A demonstrat că presa noastră nu trece testul independenții adesea și au fost... Independenții sau profesionalismului? Și profesionismului, dar și probabil și independenții imparțialității, corectitudinii. Asta am în vedere. De fapt, sunt sinonimii relativi toate aceste lucruri pentru că o presă, ai dreptate, o presă profesionistă este o presă corectă, fără doar, fără doar și poate și din, din păcate asta am... Dar asta trebuie să trebui spunem radioascultătorilor Că într-o știre nu se, nu, nu se admit aprecieri. Păi asta am spus. Da. Nu se. Uh, uh, admit, sau pozitivă. În genere da, cuvinte da. care induc o notă depreciativă. Nu, nu, nu spui uh, liderul cu tare a susține. Pentru că când spui susține, parcă ai lăsat să se înțeleagă că ceea ce spune el lasă de dorit sau nu, nu merită să fie. Nu zic era așa, da. Da. Trebuie să spui asta. Liderul spune, liderul declară, deci trebuie să utilizezi cuvinte negre, neotre, neutre, ne da. Agențiile știu bine acest lucru. Deci nu poți să spui teroriștii au atacat, da, pentru că totul nu știa. Un comentator o să spună că persoanele cu tare sunt teroriști. Spui că niște necunoscuți sau niște persoane acolo, mai știu eu, sau un grup cu tare, dacă știi, ca, despre ce grup da. a, a atacat. Deci a da deci niște afaceri, a lua atitudine, este este deci privilegiu comentatorilor, experților și așa mai departe deci ăsta este primul lucru care zic, unul dintre lucrurile zic, care l-a demonstrat meetingul care nu și-a propus sigur că aceste uh, scopuri uh, acest uh, meeting uh, uh, uh, de altfel a mai generat uh, ulterior și o uh, uh, uh, uh, o discuție în jurul pld ului controverse, chiar, trebuie să ne aducem aici neapărat aminte de declarația făcută de premierul Iurie Leancă și vicepreședintele Partidului Liberal Democrat cu privire la blocul electoral, declarație făcută la puțin timp după meeting. Nu, declarația a fost înainte de meeting, a fost pe data de cinci declarațiile. După meeting el n-a mai făcut asemenea Da, sau înainte da, de da. meeting nu contează, Da, da. dar scandalul s-a iscat după Bine, după sc sc scandalul s-a iscat în presă, iarăși. Da, da. evident. Și, da. Nu, nu exclu... Și comentariile nu... care au venit au venit nu după e... această manifestare. Nu e exclus da. că acest scandal a fost generat de -o de un sentiment de frustrare sau de ranchiune a adversarilor politici. Asta mă, asta mă miră, pentru că dacă, dacă ar fi vorba de comuniști, de dodon, de opoziția de stânga, de, de extremă stângă și așa mai departe, nu ne-am mirat tare, dar această atitudine bolnevicioasă a colegilor de coaliție mi se pare foarte stranie și pentru că este evident. De, de, de unde că e vorba despre colegilor de coaliție? Pentru... S-ar putea întâmpla o să, fie, o să fie și altă forță aici -ar implicată. S-ar putea, putea să fie o forță care încearcă să creeze această impresie o, o, o, da. și încearcă pur și simplu să provoace pe ul la replici, la acțiuni răzbunătoare mm. și într-un fel să destabilizeze situația în coaliție. Fă, fără doar și poate eu chiar asta am vrut să spun, dar ceva mai târziu. Dar până la acest punct trebuie să totuși să insist asupra faptului că se poate întrezări și o, o anumită invidie e, și a colegilor de, de la guvernare e, mai cu seamă că nu este un secret al lui Polișinel, că e, unele instituții medie foarte importante se, se află sunt, sau sunt influențate de Uh, și tu vrei să de, spui de, că, de aceste partide, că da? acestui eveniment a fost determinată nu, de, parte, de nu, uh, nu numai. partenitatea acestor instituții masme? Fără doar și poate, dar eu vreau să mai spun și altceva. ceva, ai dreptate uh, pentru uh, că uh, acest scandal despre care l pe care l-am amintit dar și atacurile ulterioare această nouă campanie împotriva declanșat împotriva lui Vlad Filat, cred că totuși vine nu dinspre așa cum e, se însinuiază sau așa cum dau de înțeles unei blogger, nu vine neapărat din partea PD-ului, din partea lui Plahatniu, cu care Filat a avut... E... Bine, noi o să ajungem la da. tema asta, când o să vorbim și despre declarația lui Ioniță, a, a, te-am întrebat ce ai spune tu despre acest eveniment. Și crezi tu că este important în acest eveniment? Cred că PLDMU în fond a, a demonstrat că rămâne un partid puternic, deși eu nu pun mare preț pe e, capacitatea unei formațiuni politice de a organiza un meeting, pe de altă parte. Dar de ce nu? Coritul, clipă, preț, clipă, pe capacitatea de a aduce 100.000 de oameni. În piață. De tocmai asta am vrut să spun. Pe de altă parte, risc să mă contrazic, pentru că au fost partide mari care n-au -au izbutit niciodată să facă un meeting așa. Mai de Doamne ajută. De exemplu, pe CRM ul un rare ori chiar când s-a aflat la putere, dar și în opoziții, când se grozăvea că organizează revoluții de Catefea sau de altă natură, nu reușea să adune atâta lume, dar sigur că trebuie să ținem cont și de resursa administrativă, totuși am certitudinea că meu în, în fond, a, a avut nevoie de această mobilizare de forță și a făcut a, față situației. Nu sunt de acord cu a, a, cei care a, spun că a, multă lume a venit a, numai pentru că a, a, se facă pe placul șefilor, că au venit birocrați, nu, funcționari, binetari, este sigur că un lucru inacceptabil pentru mine. Eu nu nu nec că anumite, au fost persoane întâmplătoare ca la orice meeting. Sigur că au venit și persoane poate care au fost forțate. Nu exclud că la, la, la marginea procesului politic se pot întâmpla și astfel de lucruri, dar eu refuz să cred că în Republica Moldova noi avem zeci de mii de oameni care sunt de acord să fie o parte Bine, a turmei. Dar clipă, era necesar o, o asemenea manifestație? Okay. Era necesară ea? Fără doar și să poate. a duce atâta lume? Eu cred că este doar început. Vor mai fi mitinguri, vor fi organizate și de celelalte partide. Eu cred că PLDMU a, a avut nevoie de acest meeting și în genere PLD meu are cred că are acum nevoie de acțiuni care ar solidariza partidul, l-ar -ar consolida pentru că este prima ținta atacurilor din afară și este în politică, în viața politică, o regulă. Un partid care, care e în așteptare, care care, care sau care se bazează doar pe faptul că e la guvernare, că profită de o situație privilegiată, acest partid riscă să. Riscă piardă acest partid riscă să să-și să capoteze până am, la urmă Am înțeles, hai să trecem puțin la Partidul Democrat fiindcă am vorbit de ordinea cronologică a lucrurilor ar trebui să menționăm acum că Partidul Liberal Reformator nu se prea vede pe, pe scena politică. E adevărat să anunțăm. Partidul că... Liberal Reformator, Reformator sau Democrat. Democrat? Ai spus Democrat? Le, part... Nu. Am vorbit despre Partidul Democrat, dar amintesc și despre Partidul Liberal Reformator care nu se prea vede pe scena politică drept că s-a anunțat acum că ședința Parlamentului va începe cu examinarea chestiunilor aeroportului și băncii de economii, asupra cărui a insistat Partidul Liberal Reformator dar eu vorbesc despre acțiunile Partidului Liberal în, sens, în sensul pregătirii către alegeri și iată de exemplu doamna Ana Guțu a anunțat și ea chiar înaintea lui Marta Ciu că după alegeri se retrage și ea din politică. Vom vedea ce înseamnă asta, dar sunt de acord cu tine că acum lupta interesantă, lupta politică se dă mai degrabă în cadrul partidelor de guvernământ decât între partidele de opoziție și partidele de, de la putere. Da. Interesant că partidele de la din opoziție, nu se manifestă atât de înversunat și atât de, să zicem, agresiv împotriva unor partide de la putere, împotriva PDM ului și altor partide, cum se manifestă nu, nici nu știu să, să, să înțeleg cine se manifestă atât de În schimb, adresiv, ele se manifestă adresiv. cu mare o, stel, o între ele. Voronin a avut un atac pur și simplu, l-a înjurat pe Dodon în, în cel mai rău hal posibil. Și pe alt politic probabil, da. probabil asta vorbește despre faptul că acum fiecare luptă pentru spațiul său exact. și de ce să lupte de exemplu Voronin împotriva ului sau împotriva chiar lui Gimpu dacă ei nu amenință electoratul partidului <coughs> Comuniștilor și în schimb Dodon desigur că amenință foarte mult dar întreagă cât fie spus ei partidele de stângă acționează totuși altfel am impresia că unica sau unica modalitate în care cred ei că vor veni la putere este cu ajutorul Rusiei sau cu ajutorul uh, politicienilor ruși sau cu ajutorul cântăreților ruși. Ei chiar cred că alegătorii din Republica Moldova sunt atât de proști că-i suficient să aduci mm. un cântăreț din Rusia și gata l-ai determinat pe mm. alegătorul no, respectiv do, do, do, să... Dodon a și mai departe. El, practic a dat înțeles că el mizează pe distrugerea Ucrainei și faptul că Rusia va ajunge la hotarele noastre. Republicii Moldova, da. da. Dodon e un specimen, e un caz da. aparte, dar să ne întoarcem da. la, la, Piede, la La Domnul Piede. Lupu a mers la București cu domnul Deacov, s-a înțeles în cuponta, cu ponta, cu PSD-ul, să se sprijine electoral unei pe alții. Partidul Social-Democrat să sprijine PD-ul în alegerile parlamentare și Partidul Democrat să sprijine, sprijine ponta în alegerile prezidențiale. Da, în situație foarte curioasă, dar care nu este atât de surprinzătoare cum, cum părea, deși se contura, nu, pare mi se că a mai spus și cu alte ocazii, se Întreze faptul că PLD-meu este partidul care ar putea să se bucure de sprijinul quasi total al bucureștilor. Când zic quasi total, mă refer și la partidele de stânga, și la partidele de dreapta, și la politicienii de... Deci tu credeai de, și Băsescu deci, și, și da, Ponta Păi se crea da, da. asta. Băsescu a, a dat mai multe semnale că îl sprijină pe Filat chiar personal, da? și probabil că așa va fi. Mai putem reveni dacă e nevoie. În ceea ce privește nouul partid mare de dreapta care fuzionează PNL nu urma fuziunii dintre PNL și, și Partidul PNL? Democrat Liberal da. el este obligat pur și simplu să sprijine pe ledemiu de la noi pentru că fac parte din aceeași familie a, a popularelor europeni, iar în ceea ce privește stânga românească PSD-ul, acolo și Leancă și Ponta nu ascundeau că sunt prieteni la Cataramă, s-au subliniat chiar în repetate rânduri s-au vizitat reciproc, s-au da. îmbrățișat și așa mai departe, de ce desigur că iată această înțelegere părea surprinzătoare pentru că și eu m-am gândit la, la asta, am spus că PSD-ul probabil deschis va sprijini PLD-meu PLD mai cu seamă că Ponta articulează și un discurs unionist, dorind probabil să-l întreacă, să-l depășească, Chibăsescu. din punctul de da, vedere, da. pe Băsescu să preia voturile lui din Basarabia, pentru că Ponta înțelege că de la alegere, la, de la scons scrutin la altul, numărul votanților într-adevăr crește. Crește, și da. crește am impresia considerabil. Nu e exclus că interesul... Bine, dar el ține minte și despre uh, faptul că Basarabinii au înclinat balanța în folosul lui Băsescu atunci când Joana deschisese sticlele exact. de șampanie să, să sărbătorească. Cred că da. nu vom exagera dacă vom spune că chiar au decis Basarabinii că toate sondajele, nu cred că toate chiar sondajele au greșit atunci dându-i victoria da, lui uh, Sondajele la ieșire, la da. ieșire. Nu s-a da, ținut da. cont de votul masiv din diaspora Dar în primul rând votul din Republica Moldova Din Basarabia Și sigur că pare într-adevăr un lucru curios dar, un Lucru surprinzător Dar nu este zic chiar atât de surprinzător Pentru că PSD-ul trebuia să răspundă solicitării PD-ului tu crezi că a... PD-ul a solicitat? Cred că da, fără doar și poate, având în vedere da. relațiile foarte strânse ale lui Ponta cu Dar Leancă. mi se pare că totuși a solicitat PSD-ul. De ce? De ce? Fiindcă Ponta este cel mai interesat să câștige voturile basarabenilor, eu am impresia acum că el face tot posibilul a venit aici de ziua independenței, a inaugurat gazoductul Iași-Ungheni, a adus 15 dacea dasteri pentru guvern, a smurdu la bălți, pe urmă iarăși cu finanțarea României. Acum a anunțat, după vizita lui adevărată lui Deacov și a lui Lupul la București, a anunțat că guvernul a oferă 100 de microbuze pentru Minister Educației din Republica Moldova e adevărat că el această ofertă, această promisiune a făcut-o la 28 august deci mai înainte de această vizită eu cred că Ponta ține cont de acest caz cu Joana și vrea să se asigure că Basarabia va vota pentru el. Asta am spus și eu dar dacă Ponta mizează PD, așa cum spui tu, el greșește, pentru că electoratul Partidului Democrat de, în cea mai mare parte nu este unionist și nu este atât de românesc pro sau pro-românesc cum îi pare Victor Ponta. Nu cred că sub aspect practic PD-ul poate să-l ajute. Și de ce mai cred eu e, că... O clipă. Iar pe de altă parte, s-ar putea să ai dreptate pentru că sprijinul PSD-ului pentru PRDM în, în fond ar ridica unele semne de întrebare având în vedere că se întrevede o implicare a dreptii românești în alegerile de la noi de partea PLDM-ului, în primul rând asta, e, lucrul ăsta ce deci începe chiar să, deci să pare evident și sigur că atunci PSD-ul trebuie să-și găsească și el un culoar aici, dar... dar și PD-ul din aceeași familie europeană cu PSD-ul, da, cum dar... spuneai spus înainte despre exact, dar... PNL -și... și pd, Bine, tu PD ai spus că mai ai un argument ca să... Încă un argument e acela că a, a fost foarte discretă vizita lui Lupuș, a lui Diacov la București nu au relatat-o nu au, relatat au anunțat-o dacă ar fi fost inițiativa lor și dacă ei au fost interesat, desigur că mass media, mai ales că au multe uh, televiziuni la dispoziție, mm. puteau să duduie, nu a duduit abia au a dat, făcut au un dat, comunicat au dat, da. un co comunicat a venit abia după ce a fost uh, descoperit faptul Că ei au vizitat București nu înainte. E, e, ei au încercat să fie discreți în această situație. Da, da într-adevăr, au fost foarte discreți, dar nici nu e mirare. Pentru că e, declarațiile unioniste. Da, e, și Ponta chiar încearcă să-l întreacă într adevăr pe Băsescu din acest punct de vedere, sigur că nu pot, nu dau apă la moară Partidului Democrat, care are alte nișă, alt electorat, da, un electorat de, de, de, de centru-stânga, da, un, un, și evident că PD-ul în aceste alegeri nu va uh, etala să zicem așa, tandemul cu PSD-ul, dar totuși eu cred că PD-ul este interesat și el. Pentru că PD-ul are Mie, nevoie. Orice de un spate. contează, orice dâns contează. Da. Că are nevoie în aceste alegeri de un spate și în la București. Și cel puțin dacă scot din joc PSD-ul ca să nu. Uh, joace de, de partea pdm ului -ul, de deja e, este bine e, pentru PD. De ce deja e un câștig. Fără doar și poate. De ce? Uh -huh. Eu cred că interesul a fost reciproc. Până la urmă, sigur că nu putem demonstra exact uh, uh, a cui inițiativa a fost, dar a fost interesul reciproc. Pe urmă, știm că această solidaritate în sânul familiei europene, a socialiștilor, a popularilor, popular este impusă chiar de sus. Deci este o tradiție, de obicei, aceste partide de sus din Europa, am în vedere. Deci aceste partide se solidarizează. Or, oricum, deci lucrurile din acest punct de vedere s-au lămurit și vorbind despre pentru că vorbeam despre modul în care intră în alegeri partidele, am vorbit despre mitingul PLDM-ului -mi și din punctul meu de vedere PLDM-ul nu s-a grebit începând, întrând în toamnă cu acest miting care are o tentă electorală, dar și PD-ul și a măsuri pentru a deci a se prezenta bine în alegeri, trebuie să vorbim și despre inițiativa uh, lor care este, are nu știu, mă să aibă efecte uh, efecte politice uh, să schimbe acest partid așa cum se pretinde, inițiativa ca alegerilor primare în partid. Noi am vorbit data trecută despre asta. Am menționat această inițiativă, e interesantă. Dar are efecte, ar putea să aibă efecte electorale. Electorale pentru că se va bate monedă pe democratismul, pe faptul apropierii de oameni. Face imagine Partidului Democrat. desigur, lumea se implică, e publicitate, e o inițiativă care... Aici trebuie să revenim totuși, atenție, da. puțin la declarația lui Leancă, care a provocat un anumit scandal cu privire la blocul electoral, s-au făcut speculații că chipurile Leancă ar face jocul PD-ului, ce cred că nu este adevărat, la o privire mai atentă asupra cum stau lucrurile, deși eu trebuie să recunosc, și au puțin eu așa văd lucrurile, că pe ului în principiu iar conveni un bloc electoral mai mult. Lu lupul nu zice nu, Lu lupul întotdeauna atunci când a fost întrebat spunea că discuții s-au purtat, discuții neformale, neoficiale, dar întotdeauna cineva, atunci când ieșea în public, spunea că merg de ținăstători da, da, da. la alegeri. Și probabil, da. Și mi se pare că PDO chiar s-a resemnat și nu mai mizează pe un bloc electoral, așa cel puțin se prezinte lucrurile și chiar acest modul în care uh, își organizează ei campania electorală cu, iată, cu aceste alegeri primare și alte uh, lucruri. Deci uh, uh, dovedește că ei s-au resemnat și au o strategie proprie. Iar Leancă, părerea mea că a spus o în, în fond a făcut un gest în guvernerei. El a zis că ar fi bine, da, să mergem cu toții și să câștigăm. Da, dar e, dar e, e, e dar, e dar e vorbit dar o clipă. Dar el tot acolo a spus că Cred că nu va fi posibil, și dacă nu va fi posibil, trebuie ca fiecare partid să. Nu, el ai... a vorbit despre unitate, despre coeziune. Da, exact, da. Nu să știe care ar fi efectul a, dacă s-ar merge într-un singur bloc. Da, lucrurile da. trebuie studiate, trebuie exact, analizate, da. s-ar putea că să piardă uh, guvernarea în ansamblu. Exact, da. da, păi, da el și, în continuare. Într-adevăr, sunt, uite, dacă, se merge, dacă merg toți împreună, atunci când se distribui, când se atribui voturile, sau mai bine zis când se redistribuie voturile celor care n-au intrat în Parlament, acum conform legei, fiecare partid, Primește un număr, un număr egal de voturi. Exact, da. Nu și cel, și cel cu 7 și cel cu 30%. cel cu 30%. Deci, a, este Partidul comunistilor, de exemplu, poate primi 3 voturi și Alianța poate primi tot 3 voturi. Dar dacă ar fi, apa, ar merge aparte și între toate partidele, păi atunci Alianța primește 6 voturi. Fiecare exact, da. partid primește suplimentar deci, de și voturi. Și cred că e un lucru bun, pentru că în genere, noi trebuie să ne pliem în fond pe modelul și pe experiența occidentală unde blocurile se fac doar în situații în caz de forță majoră de exemplu în Italia când s-a prăbușit scena politică când au dispărut partidele mari dar au apărut blocuri și mai sunt și acum în majoritatea țărilor europene partidele merg pe cont propriu în majoritatea covârșitare a cazurilor ca să nu vorbesc de experiența anglosaxonă, Statele Unite Anglia și așa mai Bine, este, logic în, da. este o logică în această strategie, dar este o, și o logică a blocurilor. În cazul de față, noi vorbeam, de exemplu, despre PLR, a cărui perspectivă este incertă. Și atunci, dacă ar merge într-un bloc, apoi noi am fi siguri că nu se pierdă voturile adevărat, dar aici în cazul în... în care partidul nu adevărat, în Parlament. Nico, dar nici aici nu poate fi vorba de bloc, pentru că pelereu, așa cum se prezintă lucrurile azi și sper să nu se supere da, liderii acestui frontașii acestui partid, deci la procentajul pe care ar putea să-l ia, sigur nu poate spera la un un bloc normal, de exemplu, cu PDM-ul, pentru că nu văd cu cine ar mai putea să face un bloc, de ce ei ar putea adera, la, de ce ar putea conveni să intre în alegeri pe lista Partidul Liberal Democrat. Nu văd o altă ieșire pentru ei, cel puțin pen, pen, pen, pentru moment. Bine, vom vedea ce vor de decide ei. Cei ce observ eu acum PD-ul, fiindcă vorbeam despre PD-ul, nu, presa cel puțin nu a scris și noi nu am văzut relația cu Rusia era mai înainte scoasă în prim plan acum nu vedem această relație cu Rusia ori nu reușește PD-ul să ia legătura cu cineva mai cum se zice mai vizibil dintre politicieni. Nu cred cruși, că au, asta... ori nu au interes. De nu, asta. nu, nu au interes, fără doar și poate, pentru că ă, asta ar pune partidul într o situație extrem de duplicitară, pentru că ă, sigur că ă, PD-ul este interesat să mai ia și niște voturi pe stânga, ă, voturi tradiționale care merg de obicei înspre ă, comuniști, dar totuși el s și-a format deja un electorat, undeva în jur de 10%, care nu este chiar pro-rus. Este, da, un electorat pro-independență, ca să zic așa, care poate nu are nimic împotriva Rusia și nici lui Putin, dar acum, în condițiile conflictului uh, ruso ucrainean asta ar putea să pună partidul într-o situație jenantă. De ce ei, cred că e, vor evita acest subiect, Rusia, uh, mm -hmm. nu vor lua nici atitudini foarte dure, foarte clare, dar vor evita. Problema PD-ului, asta doar vreau foarte pe scurt să spun, este alta. Uh, nu niș niște acțiuni pe care uh, uh, acum le încearcă să le gestioneze PD-ul, este și foarte bine că încearcă, că pe nu are un mesaj, spre de PDM, pentru că tot nu reușit să spun avantajul pe ului este, nu atât poate acest meeting și nu atât niște acțiuni care le vor mai pune la, la cale, care contează, dar faptul că acest partid începe să aibă un mesaj tot mai clar, are inițiative pro-europene destul de bine formulate, cred că și promovate, are, deci, o atitudine e, bine, bine, deci, e, structurată și e, formulată exact în privința e, situației din e, Ucraina, în ceea ce privește viitorul european al Republicii Moldova, politica economică și așa mai departe. Deci mesajul este tot mai limpid și mai tranșant. Este și un mesaj surprinzător și chiar pentru mine, clipă, mesaj. un mesaj tot mai și tot mai românesc, pentru că nu trebuie să ne ascundem după digit, în ceea ce privește România, apel meu, chiar dacă avea un până acum un discurs amical, deci totuși era destul de ambigu mesajul în ceea ce privește e, deci viitorul e, sau în ceea ce privește e, Ce, ce acum s-a clarificat nu este la fel de ambigul? Nu, părerea mea că nu este atât de ambigul cum, pare a, cum că a fost. Nu, este nimic fixat cu precizie nimic declarat cu precizie iarăși așa la modul să zicem așa nu, fru, a, sigur că general, nu, la modul general, nimic la modul concret nu este spus. Bun, dar ce ai vretul la modul concret? Păi... Nu vorbesc despre, păi, despre asta și vorbim. Eu, nu, nu, eu, eu, vor, eu tocmai despre asta vorbesc, pentru că despre asta vorbesc, pentru că de, de, de, de pe meu în, în primul rând sigur că prin liderul său Vlad filat, dar și uneori și chiar prin declarațiile mai rare, e adevărat, făcute de Eleancă mereu subliniază rolul cu totul deosebit care îl are acum și îl va avea în viitor România pentru parcursul nostru european și în general pentru afirmarea Republicii Moldova. Lucru pe care, care era pardon, dacă nu evitat, era trecut undeva cu vederea sau spus mai spălăcit, mai confuz anter an anterior. Acum mie, mi se pare că, din acest, că este o, o, un salt se înregistrează în ultimul mi -mi timp. Mi se pare că întotdeauna era recunoscut rolul român. României. e adevărat că recunoscându-se rolul României relațiile erau mai strânse de exemplu cu Polonia da. decât cu Bucureștiu, cu Varșovia. acum România intră să zicem așa păi... foarte sigur în relațiile cu Chișinău, apare foarte sigur în relațiile cu Chișinău și apare că chiar știi ce are de făcut aici, Exact. deosebire de alte vremuri, mai mult, de... Da. Păi tocmai la și m-a referit că Uh, și filat și le încă pun pe asta accentul că uh, pe faptul, pe fapte că vorbile noastre Pedro, din păcate ok, timpul că, nostru că, uh, atitudinea voastră noastră de România se concretizează uh, iată în gazoduct în faptul că România ajută și are va furniza nu, mai numai, avem nu numai gaze și energie electrică, ci și apă. Și așa mai o departe. să mai avem ocazie să da. vorbim la tema asta și la, și despre PD, campania electorală a, abia începe. Vreau neapărat să nu scăpăm de vedere declarațiile lui Ioniță. Ioniță este membru al PLDM-ului, este președinte a comisiei Parlament pentru finanțe, buget, economii, finanțe, buget, domnul Reniță, a mai fost implicat așa într-o chestiune cumva care a stărnit controverse atunci cu legea cazinourilor, a, legea a fost modificată s-a dus prejudicii Republicii Moldova pe urmă cumva lucrurile au fost aplanate nu s-a mai vorbit nimic la această temă, deși într-un timp Ghimpu, care atunci era președinte interimar al Republicii Moldova și a promulgat acea lege într-un fel falsificată zicea că o să-l dea în judecată. nu, nu l-a mai dat în judecată. Iată că a, acum după ce Leancă și-a asumat răspunderea, s-a angajat și-a angajat răspunderea pentru niște legi, pentru 11 legi, proiecte de legi în fața Parlamentului și-a angajat această răspundere a, domnul Ionuțele Psind întorcându-se el a spus că în felul ăsta e una dintre legile care viza dacă nu mă înșel, asigurările ar, iarăși ar prejudicia statul Republica Moldova cu aproape un miliard de, de lei. Mai trece un timp și iată apare domnul Ionise cu altă declarație spune că din privatizarea sau din lucrurile, din situația de la Banca de Economii a tras foloase inclusiv și liderul PLDM Vlad Felat, care a negat aceasta Alte dovezi domnul Ionit nu a adus, cum de altfel n-a adus data trecută niciun fel de do dovezi. Ce ar însemna această ieșire la rampă a lui Ionit? Păi ai spus tu ce ar însemna într-un interviu, că în fond face jocul rușilor. Nu a fost o surpriză ieșirea lui la rampă acum, pentru că când a făcut de acum conferința de pomenă de acum câteva în, săptămâni când a plâns și a vorbit despre dragoste a, a, a promis că va cu va face și o nouă declarație, noi dezvăluiri, muntele a născut-o în șoarece pentru că sunt niște basme ceea ce a, a, a prezentat el nu a văzut nicio, nicio probă în, în, în favoarea acuzațiilor pe care le-a adus ioniță, dar eu vreau să spun altceva, că iată, acest comportament, aceste atacuri ale lui Ionită, în, în fond, demască pe cei care stau în umbra, în spatele atacurilor împotriva lui Filat, pentru că când prima... clipă, clipă Când spate. prima dată, când prima dată, deci... Presa sau Ionițe când prima dată a scandalizat presa prin faptul că a dispărut din Chișinău în, cu câteva zile sau ore chiar înainte de votarea din Parlament, a, de asumarea răspunderii eh, guvernului, bloggerii despre care vorbeai tu, care la, com ca la comandă îl atacă, pifilat, au scris că, de fapt, eh, eh, Asta a Filat l-a smuțit pe Ioniț împotriva lui, lui Leancă, lui Leancă da? ca să-l pună pe Leancă într-o situație, situație de, de că s-a constatat că, de fapt, Ioniț acționează în primul rând împotriva lui Filat și cei, asta demonstrează doar că cei care... Și trebuie să uh, constat cu tristețe că foarte mulți uh, condieri de la noi... Uh, care sunt ori blogeri, ori scriu pentru niște, niște site-uri, de fapt par vânduți unor centre obscure rusești care în fond subvenționează personaje foarte suspecte ca cum ar fi Renato Usati sau acest Platon și pare mi se că nici, relația sa, cu totul specială cu Platon, nici Ioniță nu, nu, nu, nu mai poate nega, pentru că sunt o sumedenie de, de dovezi, da, care ne spun asta și aici trebuie să amintesc neapărat și pe Dodon, deci din păcate, o parte a presiei noastre a fost și o parte dintre bloggeri, dintre Scriitorii politici, ca să zic așa, au, au fost acaparați iată, de, deci de mașina propagandistică a Moscovi, și e, ținta numărul unu a atacurilor lor, pentru că asta a spus și tu la începutul e, emisiunii, e, este. E, Filat. Și de ce, uh, interesant de ce ales este filat? că, dacă ne uh, uităm cine sunt aceste persoane care scriu, scriu împotriva lui Filat, uh, îți vine să te crucești. Uh, pentru că, între ei, sunt și persoane care sunt pretrind pro-europeni, uh, unioniști chiar, uh, românofili, dar sunt și persoane care nu, nu ascund că uh, luptă pentru Uniunea Vamală, uh, pentru. Uh, Uniunea Eurasiatică uh, și așa mai departe. Filat i, că i unit pe toți. I-a unit pe toți, exact. Și asta doar dovedește că aceștia sunt manipulați dintr-un singur centru. De ce? Pentru că... Nu, dar poate nu sunt manipulați dintr-un singur centru. Nu. Ar putea fi pur și simplu idioți utili, de exemplu, sau nu-și dau seama Bun, ei sunt folosiți. ce fac, că ei sunt folosiți. Ei da? sunt folosiți pe post de idioți utili, evident, da. Dar majoritatea, cred că nu vreau aici să le dau numi și să le fac publicitate, dar unii dintre ei chiar au recunoscut, de exemplu, că sunt prieteni și cu redată usată sau cu altcineva deci nu, nu, nu, nu conte asta nu, contează dar mai puțin eu am impresia că unii pur și simplu fac din resentiment personal, unii au fost de exemplu e adivăra, nu, dar, pri, dar mai puțin al PLDM-ului sau chiar dar mai în anturajul puțin, lui Filat să dădeau prieteni sunt, Filat dar și ăștia au unii au fost prelu preluați pentru că mă miră că acționează, repet, la unison uneori și deci argumentele sunt asemănătoare, dar nu, nu vreau să spun mai mult pentru că nu vreau să lunic pe panta teoriei conspirației. Ceea ce se vede și putem spune cu certitudine că filat este ținta atacurilor numărul 1 este ținta numărul 1 acestor atacuri și nu este întâmplător Și chiar asta. Asta ar dovedește un singur lucru și să fiu și eu în, în spatele acestor blogere, în în spatele celor care sau să fiu cel care trage sforele, asta aș face. Demolarea lui Filat în fond, dar pune în mare încurcătură într-o situație dificilă Partidul Liberal Democrat. Partidul Liberal Democrat sigur că se poate discuta despre un partid model european democratizat și așa mai departe Partidul Liberal Democrat este un partid tânăr fondat de Vlad Filat în mare parte se identifică cu liderul său, sigur că îi dorim să evolueze, să se apropie tot mai mult de, de niște standarde europene. Dar... Să identifici cu ideologii ideologie, cu o exact, exact da. Da, cu dar, niște obiective. Dar deocamdată așa stau lucrurile. El în mare parte se identifică cu, cu Vlad Filat și apropo și demolarea lui Filat ar putea să uh, facă ca partidul să deraieze, să intre în disoluție sau cel puțin să intre în alegeri într-o formă foarte proastă și cei care vor să dea jos, să dea jos această guvernare. Să schimbi vectorul uh, european al Republicii Moldova, nu trebuie să, să uh, uh, tragă multifocuri focuri în dreapta și în stânga și în, uh, și în toate părțile. Trebuie să lovească o singură ținte și uh, uh, dacă o lovesc dintr-o lovitură, dintr-un dintr foc, da, ucid mai mulți iepuri. Fără mai mulți iepuri, exact. Da. Deci, uh, și asta cred că este strategia. De deci aceea Eu cred că și, um, uh, uh, uh, și toate uh, discuțiile pe tema uh, vieții interne din PDM. mea, cine trebuie să fie uh, primul, al doilea, al treilea pe listă, sigur că au dreptul să, să, să, să aibă loc, dar cred că e o chestiune în fond... De, a, a, a, o chestiune a partidului o chestiune în care acest partid va rezolva-o eu cred că totuși ca acest partid să nu se clatene să nu își facă el singur fisuri și să, și să intre la apă, trebuie totuși să fie foarte prudent. Acest partid are două locomotive electorale, felat și bianca. Să... Este un atu și cred că Iar așa cred trebuie că să vedem. avem ocazie să vorbim da. și despre PLDM și despre PLR, din păcate timpul nostru destinat emisiunii expiră și despre PLR desigur că vom vorbi și despre celelalte partide când vom avea ocazia, acum vreau să te întreb de ce Occidentul a introdus aceste sancțiuni după Uniunea Europeană, iată și Washington a anunțat că sprijină și introduce alte sancțiuni împotriva Rusiei, de ce dacă era o era acest armistițiu, nu s-a așteptat să se vadă cum vor... Evoluăm acum se va desfășura mai departe lucrurile. Dar s-a văzut, apropo, interesant că printre cei care în, au insistat ca acum, totuși, să fie deci impuse sancțiunile, nu amânate, s-a numărat și cancelarul Germaniei, Angela Merkel, care toată lumea spune da, că asta este e ciudat, mai prudent. Asta e ciudat, da. da. Pentru că eu cred că s-a văzut că lucrurile rămân incerte în privința armistițiului și în privința planurilor. Lui Putin sunt distoile suspiciuni, iar ucrainenii, iar liderii de la Chiev vă spun direct prin gura lui Poroshenko, dar mai cu seama premierului Iațeniuk, că de fapt eu, ca ceal mea, că Rusia se pregătește de ceva foarte serios, nu avem timp acum să discutăm, de exemplu, despre e, ce se întâmplă în Transnistria, da, și ca să legăm de ce se întâmplă și în Ucraina, dar cred că lucrurile sunt incerte și probabil că și Statele Unite, în primul rând, dar și Uniunea Europeană au considerat că probabil ei că au, a, trebuie. A ajuns să și au ajuns în posesia unei informații care exact. i-au determinat, determinat să facă acest pas determinat să facă acest pas Pas, pas pentru a descuraja totuși Rusia să înce încerce să tragă pe sfoară Occidentul și Ucraina și toată comunitatea internațională. Situația într-adevăr în Ucraina este e, complicată și mă tem că Putin nu a renunțat la proiectul Rusie. Îmi pare că se îți dă dreptate și faptul că soldații ruși continuă să meargă în vacanță dar spre deosebire de alți soldații merg în vacanță cu tancuri și cu rachete. Interesant cum s-ar putea întâmpla lucrul ăsta, cum un soldat, un militar își ia vacanță și comandantul lor îi spune, da, mergem în vacanță, iată ia tancul sau ia tunurile astea și pornește de Rădăcește pe teritoriul Ucrainei. Și, și pe urmă nu contenească cioctirile în estul Ucrainei, în Donbass, chiar în, în zilele armistițiului, bercenarii și separatiștii proruși au preluat două localități importante, deci lucrurile nu sunt atât de simple acolo și nu cred că cineva se poate lăsa pe tânjala în situația asta. Situația este, am spus, complicată și poate degenera. Bine, din păcate, timpul destinat emisiunii s-a încheiat, doamnelor și domnilor, vom urmări în continuare evoluția evenimentelor, atât pe scena politică, cât și ceea ce se întâmplă în afara Republicii Moldova, sigur că e vorba de evenimentele care privesc Republica Moldova, care privesc stabilitatea în regiune și în Europa, Pietru Bogatul și Nicolae Negru vă spunem la revedere. Rămâniți în continuare cu Radio Vocea Bavsarabiei. sunt suntem și uni campanie de sacrificare a interesului. Nu am încercat demiterea guvernului, deputații comuniști au depunat... Se contradictorii dintre liderii Eu am fost jurist, am și-o o perioadă... Guvernul Alianței pentru Integrarea Europeană 2 a fost demis astăzi de bani... Săptămâna, Săptămâna politică, politică cu Bogatul și Negru